Шептун і сам не знав. Може, він боявся, що Діоген приведе за собою ліс. Від того лісу всього слід сподіватися. Хоч дерева не мають ніг, але іноді витягують коріння з землі, ніби хочуть піти. Є таке дерево коло хати короля». «Треба загріти чаю». Шептун встав, почав порпатися в креденсі, але знайшов лише сушені грушки, котрі треба півдня варити. «Охо-хо», – заохав Шептун, бо плечі йому боліли, а ноги ламало. Колоса не було на городі, а в хаті ясної днини той не сидів ніколи. Перевізник, певно, на річці з малим. Хоча Шептун і боявся малого, але вже не так. Поки що сонце світило, падав дощ, у річці була вода. Перевізник хоч і хизувався трохи, але добре пильнував за ним. На річці було вдосталь звіробою і ромашки, то Шептун пішов туди. Йому раптом захотілося почути людський голос, щоб відігнати від себе всілякі страшні думки. Ще з горба він побачив білу голівку малого, котрий порпався у піску. Шептун відвернувся, щоб сонце не сліпило очі, і побачив перевізника, який дрімав з вудкою. І одразу ж Базіля, що біг до перевізника – і колоса, що ніс на плечах велику каменюку. Базіль хвильку постояв коло перевізника, тоді роззирнувся довкола і пішов до малого. Дивився, що той робить. Певно, це було таке цікаве, що Базіль сплеснув у долоні і погукав перевізника. Колос з каменюкою на плечах незворушно віддалявся. Дивись, Шептуне, диви, захоплено вигукнув Базіль. Він щось написав на піску. Шептун втупився у закарлючки на піску. А що він міг написати? Не знаю, сказав Базіль. А ти знаєш? спитав перевізник. Ні. Сумно похитав головою Шептун, але колись знав. Очі малого наповнились слізьми. Він вхопив камінь і щосили кинув у воду, а тоді закричав різко й пронизливо: Мама, мама, я написав мама. Я лежу під листям, підібгавши ноги як немовля в материному лоні. Мені тепло і солодко, і я не хочу прокидатися. Ніколи, ніколи. Як тихо, як добре. Це триває вічність. Перш ніж я розплющую очі і бачу, що листя мені снилось, а все інше є насправді. І зразу ж пекельний біль пронизує тіло. Я все ще сама. Біжу до дверей, а вони замкнені. Навалююсь на них всім тілом, грузаю в дерево і більше не можу поворухнутись розіп'ята, як на хресті. Кров тихо стікає по руках і ногах, але я не відчуваю болю. Знову розплющую очі. Наді мною стеля, як усюди. Біла. Я лечу у прірву, сіру, без холоду і тепла. Моє тіло поступово зменшується, стискається до розмірів сірої грудки. Безмежно сумна музика супроводжує моє падіння. Розпач зростає, бо нема надії вернутись назад».